Nya ord På en gång Förut Alltid Medan Farlig, farligt, farliga Inför, införa Införde, infört Regel, regeln, regler Innan Får, fick, fått Anorlunda vana. Vanan. Vanor. Fören. Inte. Fören. Skoaffär. Skoaffären. Skoaffärer. Kan jag hjälpa till. Provar. Provade. Provat. Storlek, storleken, storlekar. Känns. Kändes, känts, klämmer, klämde, klämt, tyvärr, slut, synd, synt, synda, för all del, åter, välkommen åter, jacka, jackan, jackor, gul, gult, gula, Färg, färgen, färger. Ljus, ljust, ljusa. Verkar, verkade, verkat. Perfekt, perfekt, perfekta. Stund, stunden, stunder. Nöjd, nöjt, nöjda. Hundralapp hundra lappen, hundra lappar, kompis, kompisen, kompisar, kläder, pyjamas, pyjamasen, pyjamaser, linne, linnet, linnen, kalsonger, underskul, undersjolen underskolar, bh, bhn, bhar Trosa, trosan, trosor Underkläder Blus, blusen, blusar Toffel, toffen, tofflor Sandal, sandalen, sandaler Sko, skon, skor Stövel, stöven, stövlar Handske Handsken, handskar. Vante, vanten, vantar. Socka, sockan, sockor. Strumpa, strumpan, strumpor. Strumpbyxa, strumpbyxan, strumpbyxor. Kavaj, kavajen, kavajer. Rock, rocken rockar kappa kappan kappor dräkt dräkten dräkter kostym kostymen kostymer klänning klänningen klänningar hatt hatten hattar mössa mössan mössor keps kepsen kepsar t-shirt t-shirten t-shirts väst västen västar skjort sjol sjolen skjorta skjortan skjortor tröja tröjan tröjor kofta koftan koftor byxa byxan byxor jeans Jinsen.